Epistola a doua a lui Pavel către tesaloniceni Capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Isus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum să și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând. Și dragostea fiecăruia din voi toți, față de ceilalți, se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți.